עתיניו מלאו חלב, ומוח עצמותיו ישוקה, וזה ימות בנפש מרה, ולא אכל בת טובה. יחד על עפר ישכב, ורימה תכסה עליהם. הן ידעתי מחשבותיכם, ומזימות עלי תחמוסו, כי תאמרו, אייבת נדיב,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 מעתיקו לו רגב ונחל, ואחריו כל אדם ימשוך, ולפניו אין מספר. ואיך תנחמוני האבל, ותשובותיכם נשאר מעל.